Mag Media Pro-Laiki Zone. naitwa Ahmed Msangi, ni RPC wa, wa Mwanza, eh, Deputy Commissioner of Police. Sababu na kwamba usalama naweza kusema ni jambo la msingi eh, kwa maisha ya binadamu hata kwenye uchumi wa nchi Nchi wote au sema watu tupatie salama pana basi eh, hata maendeleo yote au shughuli zote za binadamu zitakuwa vizuri. Kwa hiyo tunakutana hapa na ongelea mambo mengi kama alivyozungumza kwa mkitwa kitaoichi mbo ni mkuu wa mkoa wa, wa Tabora e, na sisi kwa upande huu wa kuhakikisha kwamba tunamalizana kwa salama na wewe kwa sababu ukiangalia katika ukanda huu e, wa halifu wana wana style ambao zinafanana kwa sababu walifu wa Mwanza ndio wanaweza kuwa ni walifu wa Singida ndio wanaokuenda mpaka Mara Tabora wanakutemka mpaka Singida mpaka Kigoma kwa na huu ukanda ambao tupo ukiangalia ni Una, kwa niko ambayo ipo mikupatana. Kwa hivyo kuna aina za mbalimbali ambao unaweza ukiangalia unafanana. Kwa hiyo hii itatusaidia katika kubadishana mawazo, kubadilishana uzoefu na vipi natujenga ile ku karibu pale ambapo kuna tukio linatokea basi ni rais wote kwa pamoja kuweza kushambulia na kwa zambulia, kwa zambulia, kuweza ku hu, kuli kumuza, ama kulimaliza kabisa. Media Pro